בעזרת השם נדבח ספר כוכבי אור המשך, הוספות, סיפורים נפלאים, מאות ד' עד סוף סיפורים נפלאים. אות ד' מעשה ממטר, מעניין שהשם נדבח יכבוש המלחמה רק עם הפשוטים, אומרי תהילים ופשיטות וכולי, ולא עם ההולכים בחוכמות. סיפר רבנו זה על משל ממלך שהלך לצוד חיות, ונסע לבוש כאיש פשוט, כדי שיהיה נקל להצחוק. ובאמצע פתאום ירד מטר גדול ממש, מבול מים. וכל עשרי מלוכן נתפזרו אחד לאחד, והמלך היה בסכנה גדולה. וחיפש עד שמצא בית כפרי אחד, והיה שם איש כפרי. ולקח את המלך ואת ונתן לו אכילה שלו, מרק גריסים וכולי. והסיק את התנור, וניחו לישון סמוך לתנור. וכל כך היה ערב ומתוק להמלך, שמעולם לא טעם טעם ערב כזה. כי היה עייף ויגע. והשרי מלוכה חיפשו את המלך עד שבאו לשם וראו שהוא ישן. ורצו שיחזור המלך לביתו עמהם, ואמר להם, כיוון שאתם לא הצלתם אותי, וכל אחד נתפזר להציל את עצמו. וזה הציל אותי, ופה טעמתי טעם מתוק כזה. על כן הוא יביא אותי בעגלה שלו ובאלו המלבושים, והוא ישב אותי על כיסא המלוכה. וסיים על, וסיים על זה רבנו ז"ל, כאשר מובא שבעקבות משיחה יהיה מבול, עירוי עם לא של מים, רק של מחשבות זרות, ויכוסו כל הערים הגבוהים, ואפילו בארץ ישראל, שלא היה מבול. רק מחמת שהלך בכוח נידזו שם המים. היינו שיתיז גם בתוך הלבבות הכשרים. ועם חוכמות לא יוכלו ליתן עצה. וכל שרי המלוכה נתפזרו, וכל המלוכה לא יתחזק כלומדו. לא יחזיקו מעמד רק פשוטי ישראל שאומרים תהילים בפשיטות. על כן כשיבוא משיח, הם ייתנו הכתר מלוכה בראשו. משל מוורדה שסיפר בנו ז"ל, שאיש אחד נסע עם בעל עגלה, לברלין או שאר עיירות גדולות, והאיש הלך לעשות צרכה ונשאר הבעל עגלה, שמו איוון. המגושם בלי רגש עם העגלה באמצע השוק. והלך אליו איש חיל שוטר, ושאלו מדוע עומד כאן? ואמר לו, ורדה, מי כאן? והוא חושב ששואלו את שמו, ואומר לו, איוון. והוא מכה אותו, ואומר לו, ורדה, והוא צועק, איוון, והוא מכה אותו, וצועק, ורדה. עד שלקחו עם העגלה לאיזה רחוב מן הצד. וכשבא האיש, חיפשו עד שמצאו, ואומר לו, איוון, וכולי. הוא עונה לו בלחש ובפחד, אל תאמר איוון, אלא ורדה. וכיוון שיצא מהעיר, הוא אומר לו, עכשיו אתה יכול לקרוא אותי איוון. שם נקרא ורדה, ושם נקרא איוון. וסיים רבנו ז"ל, אצלי הוא ורדה, כלומר מיהו, שיודע פחיתותו, וגם נזדכך הגוף, האיוון, ונקרא בבחינת מי ומה. וכשיוצא ממני חוזר להיות איוון, החומר הוא חומר. מעשה ממרור שסיפר רבנו ז"ל, שפעם אחת הלכו יהודי וגרמני יחד נדוד, ולימד היהודי את הגרמני שיעשה את עצמו כמו יהודי, כיוון שהלשון הוא אחד, והיהודים רחמנים וירחמו עליו. וכיוון שבא סמוך לפסח, לימדו איך שיתנהג, שיקרא אותו בעל הבית, על הסדר, בכל הסדר שעושים קידוש ורוחצים ידיים. רק שכח לומר לו שאוכלים מרור. וכיוון שבא להסדר רעב מכל היום, ומצפה שיאכל הדברים טובים שאמר לו היהודי, אבל נותנים לו חתיכת כרפס במי מלח ושאר הדברים הנוהגים בסדר ואומרים מהאגדה וכבר הוא בעיניים צופיות לאכילה והוא שמח כבר שאוכלים כבר המצה, פתאום נותנים לו מרור ונעשה לומר בפיו והוא חשב שזהו הסעודה, שרק זה יאכלו ברח תכף במרירות ורעבון וחשב אל עצמו יהודים ארורים אחר כל הטקס נותנים לזה לאכול הוא בא לבית המדרש וישן, ואחר כך בא היהודי בפנים שמחות, שבע מאכילה ושתייה. הושאלו, איך היה לך הסדר? סיפר לו בכעס. אמר לו, אוי, גרמני שותה, אם היית מחכה עוד מעט, היית אוכל כל טוב כמוני. כן הוא בעניין רבנו בעבודת השם, שאחר כל ההגיות והטרחות, עד שבאים ונתקרבים לרבנו לעבודת השם לזכך הגוף, נותנים מעט מרור מרירות כי זיכוך הגוף בא במרירות. אבל האיש חושב שתמיד יהיה רק המרירות. אך זהו הכל רק המרירות וכולי. על כן בורח תכף. אבל כיוון שמחכה מעט וסובל זה המרירות מעט מזיכוך הגוף, אז מרגיש אחר כך כל מיני חיות ותענוג. ואלו המשאלים יכולים ללמוד מהם עצות לכל ענייני עבודת השם. כן הוא זה של עבודת השם. שמקודם הובע המהירות של זיכוך הגוף, אבל אחר כך מרגישים אחיות וכולי. מעשה שסיפר מהאוצר שתחת הגשר, שפעם אחת חלם לאיש אחד מאיזה עיר שבווינה, תחת הגשר, יש שם אוצר. על כן נסע לשם, ועומד אצל הגשר ומחפש עצות איך לעשות, כי ביום אינו יכול מחמת האנשים. ועבר שם איש ואמר לו, מה אתה עומד וחושב? חשב בדעתו, שטוב שיאמר לו כדי שהוא יסייעו ויתחלקו. סיפר לו כל העניין. אמר לו, אוי oh יהודי, שם לב לחלום? אלא מאי, גם אני חלמתי שבמקום פלוני אצל פלוני במחסן יש אוצר. אז סע לשם. ונסע איש לביתו וחפר במחסן שלו ומצא האוצר. ואחר כך אמר, עתה ידעתי, האוצר הוא אצלי, אבל כדי לדעת מזה עלי לנסוע עד כך בעניין עבודת השם, שהאוצר הוא אצל כל אחד בעצמו, רק לידה מהאוצר מוכרח לסע להצדיק. המשל מהינדיק, תרנגול הודו. פעם אחת בן המלך נפל לשיגעון, שהוא עוף הנקרא הינדיק, וצריך לשב ערום תחת השולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו הינדיק. וכל הרופאים נואשו מלעזור לו לרפאותו מזה, והמלך היה בצער גדול מזה. עד שבא חכם אחד ואמר, אני מקבל על עצמי לרפאותו. והפשיט גם כן את עצמו ערום, ויושב תחת השולחן אצל בן המלך הנעל. וגם כן גרר פירורים ועצמות. ושאלו בן המלך, מי אתה ומה אתה עושה פה? והשיב לו, מה אתה עושה פה? אמר לו, אני אינדיק. אמר לו, גם אני, כעם כן אינדיק. וישבו שניהם יחד כך איזה זמן, עד שנעשו רגילים זה עם זה. ואז רמז החכם והשליכו להם כותונת. ואמר החכם האינדיק לאבן מלך, אתה חושב שאינדיק אינו יכול ללכת עם כותונת? יכולים להיות לבוש כיתונת ואף על פי כן יהיה אינדיק. ולפסו שניהם הכותונת. ואחר הזמן רמז והשליכו להם מכנסיים, ואמר לו גם כן כנען, אתה חושב שמכנסיים לא יכולים להיות אינדיק? וכולי. עד שלפשו המכנסיים וכן עם שאר הבגדים. אחר כך רמז והשליכו להם מאכלי אדם מהשולחן. ואמר לו, אתה חושב שאם אוכלים מאכלים טובים, כבר לא נקראים אינדיק? אפשר לאכול ולהמשיך להיות אינדיק, ואכלו. אחר כך אמר לו, אתה חושב שאינדיק מוכרח להיות דווקא תחת השולחן? יכולים להיות אינדיק ולהיות אצל השולחן. וכן התנהג עמו עד שריפא אותו לגמרי. והנמשל מובן למבינים. אמר המעתיק, יכולים לומר שאדם רוצה להתקרב לעבודת השם, הלא הוא אינדיק מלובש בחומריות וכולי. ובדרך זה יכולים מעט-מעט לקרב את עצמו לעבודת השם עד שנכנסים לגמרי, וכן בהתקרבות אנשים על דרך זה, ודי לחכימה. המשל מהתבואה, שפעם אחת אמר המלך לאהובו השני למלך, באשר אני חוזה בכוכבים, רואה אני שכל התבואה שיגדל בשנה זו, מי שיאכל ממנה יהיה נעשה משוגע. אם כן יתקססה. וענה לו שעל כן יכינו באדם תבואה שלא יצטרכו לאכול מתבואה נ"ל. ענה לו המלך, אם כן, כשאנחנו לבד לא נהיה משוגעים, בכל העולם יהיה משוגע, אז יהיה להפך, ולהכין בשביל כולם, אי אפשר, שאנחנו נהיה משוגעים. על כן בוודאי נצטרך גם כן לאכול מהתבואה. אבל רק זה שנסמן סימן על מצחנו, שנדע על כל פנים שאנחנו משוגע, שאם אהיה מסתכל על מצחך וכן שיסתכל על מצחי, נדע מהסימן שאנחנו משוגע. למשל ממלך שח... שרץ אחר צבי ולא יכול להשיגו, והעמידו את עצמם עשרי מלוכה. ואמרו אדוננו המלך נחזור וכו'. ענה המלך ואמר אני את הצבי מוכרח לצוד, ומי שרוצה לחזור יחזור וכו'. עוד מעשה שסיפר רבנו ז"ל שהיה מלך אחד והיה חוזה בכוכבים. <coughs> וראה שאם לא יקצרו את תבואה בשנה זו עד זה הזמן, יהיה נתקלקל כל התבואה והזמן היה קצר. ונתייעץ לקח קוצרים וליתן להם כל התענוגים וכל צורכם כדי שיהיה להם הרחבת הדעת לעבוד ביום ובלילה. והספיקו לקצור קודם הזמן הנ"ל. והם, אדרבה, התענגו ושכחו. ועבר הזמן הנ"ל ולא קצרו התבואה, ונתקלקלה כל התבואה. וידעו מה לעשות, שהמלך יכעוס עליהם. ואמר להם חכם אחד עצה, איך שהמלך אוהב את הציפור, ובזה שיביאו לו זה הציפור, אז על ידי הנחת רוח והתענוג מזה לכפר על הכל. אבל קשה מאוד להשיג הציפור כי הוא באוויר במקום גבוה ואין להם סולם. והזמן קצר, ונתן להם החכם עצה. כמו שהם כמה אנשים, אז יעמידו את עצמם אחד על חברו למעלה-מעלה, עד שיגיעו לציפור. אבל הם רבו זה עם זה, כי כל אחד רצה שהוא יהיה למעלה וחברו תחתיו. ועל ידי מריבתם התרשלו והציפור פרח. ועל ידי זה נשאר להם הכעס מהמלך על התרשלותם מקצירת התבואה כנ"ל. והעניין הוא שה' יטבח ברא האדם ונתן לו כל התענוגים והכל שיקצרו התבואה קודם שיקלקל בפגם הברית ולעבוד ה' יטבח מוחין נקיים אבל הוא מתרשל על התענוגים עד שנכשל בתבואה שכבר נתקלקל ונפגם המוחין בעוונות אחמנא יצלן אבל עדיין היה עצה על ידי הציפור שהוא הצדיק שבזין התכפר הכל אבל על ידי המחלוקת והקנאה שכל אחד רוצה להיות למעלה מזה מתרחקין ולא מתקשרים להצדיק וכולי ודי לחכימה היא נמצא במגילת סתרים, זה המעשה, מעניין ספר אלים, והוא ספר יקר מאוד, שחיברו איש אלוקים, רבי יוסף קנדיה. בימיו נתקבצו 500 תלמידים מופלגי תורה, והתחילו ללמוד בספרי חקירה ומורה נבוכים. עד שנתפקרו וכפרו באלוקים חיים, ואמרו שהעולם וכו', ואין השגחת אלוקים על העולם חס ושלום. ויבואו כל התלמידים הנ"ל הצדיק, רבי יוסף קנדיה ז"ל, שגם הוא יסכים עמהם על הדבר הרע הזה. והצדיק הנ"ל כששמע הדבר הזה אחזתו פלצות, והתחילו להראות ראיות ולהתווכח עמו. ולא היה יכול להשיבה מדבר הזה. ויען ואומר להם, תנו לי איזה זמן ואשיב אתכם. ויתנו לו איזה זמן. והלכו להם, והצדיק הנ"ל שלח גרות לכל הרבנים הגדולים שיבואו אליו מהרה. ויבואו אליו, ויספר להם הדבר הנ"ל. ויתפללו כולם אל השם ויצומו לילה ויום. וגם הצדיק הנ"ל נפל על פניו ארצה שלושה ימים ושלושה לילות, לחם לא אכל ומים לא שתה. אחר השלושה ימים, ויקום מהרה מעל הארץ, ויאמר, עת לעשות להשם הפרו תורתך. ויקח עץ סופר בידו, ויכתוב בלי מרגו הלא אכל ולא שתה, לא למד ולא התפלל, רק כתב בעץ סופר. ויחבר את הספר הנ"ל הנקרא ספר אלים. ואחר כך, כשבאו כל התלמידים, ויקח את הספר הנ"ל וייתן בידם ועם הספר הזה ניצח אותם. כי יש שם כל החוכמות, וראו חוכמתו, ואף על פי כן מאמין, כן נראה לי. ונעשו כולם צדיקים גמורים. המהרשע ז"ל היה רב באיזה קהילה, והיה יושב ולומד עם הישיבה שלו כל היום כולו. והיה אז רב דה באותו אקלים שהיה מהרשע ז"ל, תחת ממשלה אותו הרב דה והיו מוכרחים כל הרבנים של הקהילות ששייכים לרב דה מדינה, לבוא לפני הרב דה מדינה לקבל פניו וליטול ממנו רשות, בדורות שלפנינו. וכן היה שבאו כל הרבנים כולם, של כל הקהילות לרב דה מדינה לקבל פניו. והרב אמר שז"ל לא בא אליו, רק היה יושב ולומד תמיד. ודן אותו הרב דה לקו זכות ואמר, אולי מחמת שטרוד בגרסה על כן לא בא אל שולחן המלך. ונתיישב הרב דמדינה ונשא אצלו אל המקום אשר היה חונה שם הרב הקדוש אמר שז"ל. הוא בא אל העיר ויחרדו כל העיר לקראתו כנהוג, ובאו כולם לקבל פניו. והרב אמר לא אהבה ללכת אליו. ודנו הרב דמדינה גם כן לקו זכות ותלה גם זאת בביטול תורה שאינו רוצה לבטל מלימודו. ואמר הרב דמדינה אני אלך אליו. ועמד הרב דמדינה והלך אל בית הכנסת שהיה שם מרש"ז עם תלמידיו. הוא בא אל בית הכנסת, והרב המהרש"ל לא זז ממקומו ולא הפסיק מלימודו, ולא נתן לו שלום כלל. אף על פי כן דנו לקו זכות גם עכשיו, ואמר אולי גם זה מחמת שאין רוצה לפסוק פומה מגרסה. בתוך כך בא בחור אחד יפה עיניים לבית הכנסת, ומיד חרד המהרש"ל לקראתו, וקם מלפניו מלוא קומתו, וחלק לו כבוד, ודיבר עמו הרבה מאוד. אז קצף הרב דמדינה מאוד על המהרש"ל, וכעס עליו מאוד וביזה אותו. ואמר בתחילה, כשלא באתם אליי למקומי, דנתי איתכם לקו זכות, וטליתי בביטול תורה. אחר כך, כשבאתי למקומכם ולא באתם אליי, דנתי איתכם גם כן לקו זכות, וטליתי גם כן בביטול תורה. אחר כך, כשבאתי לבית הכנסת ולא נתתם לי שלום, דנתי גם כן לקו זכות, וטליתי גם כן בביטול תורה, שאין אתם רוצים להפסיק מן התורה כלל. עכשיו אני רואה ששקר הוא, הלא כיבדתם את הבחור ודיברתם עם הרבה באמצע הלימוד, וכעס עליו מאוד. ואמר המהרש"ל לאות ולמופת שהבחור הזה בעוד שתי שעות ייהרג ולא רצה הרב להאמין ולקח את הבחור הנ"ל והלך עמו אחת הנה ואחת הנה ודיבר עמו הרבה הרבה לבל יניחנו להתעלם מן העין עד עבור השתי שעות להכחיש דברי המהרש"זל והיה עם ידי עוברם בעיר וחלף והלך אצלם איזה אדון והיה מושך בקנה שרפה רובה לפי תומו לראות איזה אופק היוצא כדרכם בייח את הבחור הנ"ל ונהרג אחר שתי שעות מיד, כדיברה המרש"ז לא נפל דבר. ורץ הרב דמדינה הנ"ל, הוא בא אל המרש"ז ואמר לו המרש"ז שבסמוך יביאו הרוג לפה. ותוך כך שהיום מדברים, נשמע מיד שהביאו איזה הרוג אל העיר. ואז נתבעל הרב דמדינה הנ"ל, ושאל המרש"ה מה זאת? אז סיפר המרש"ה וגילה לו כל העניין, היות שזה הבחור היה גלגול אחאב מלך ישראל. ומחמת זה חלק לו לא כבוד כל כך. ומחמת שאחאב מלך ישראל נהרג, היה מוכרח זה הבחור להיות נהרג גם כן. ותכף שיצא לעולם זה הבחור, אזי תכף נברא משחית אחד בשביל להרוג את אותו הבחור הנ"ל. והיה עומד במקום ההוא, דהיינו סמוך לעיר הזאת, והיה מצפה עד שיגיע זמנו שזה הבחור הנ"ל, שיהיה נהרג על ידו. ומחמת שאתם עיכבתם אותו כנ"ל, עד שנהרג בכאן על ידי האדון הנ"ל, על ידי זה היו מוכרחים ליתן למשחית הנד, איש אחר במקומו, וזה ההרוג שנהרג על ידו. על כן צריכים אתם לקבל תשובה, כי על ידכם נהרג זה ההרוג, כי אתם סיבבתם זאת על ידי העיכוב שעיכבתם את הבחור פה, כנ"ל. אז נפל הרב דה מדינה לפני רגלי המהרשע ופייס אותו והתחנן לפניו שימחול לו. הוא ביקש אותו שייתן לו תשובה. ואמר לו המהרשע שתשובתך שתסלק מידך את קטע הרבנות ותהיה בעל עגלה. וקיבל על עצמו כך ונעשה בעל עגלה, ודבר אלוקינו יקום לעולם. מעשה שני מהמרשזל באוסטריה, מקום המרשזל היה טומאה להגויים, כשהיו היהודים צריכים ללכת עם דרך המקום הזה, כי לא היה להם דרך אחרת, אז היו מצלצלים וכולי, וכל מי שהלך דרך שם אמיר דה טרח מנה לצלן. וציווה המהרשזל שכאשר יהיה נפטר מהעולם וייסעו אותו דרך שם, יניחו עליו חיבור המהרשע שעשה ועשו כן. ושם יתאספו כל הכומרים והתחילו לצלצל, והעמידו את מיתתו. וישב המהרשזל את עצמו והתחיל לדפדף את הדפים, והתחיל לאטומה עם האנשים להיבלע בארץ, שנבלעו כולם בארץ, ועד היום יש סימן מזה שנבלע בארץ. מעשה שלישי מהמרשזל, בעת שבנו בית הכנסת באוסטריה והיו צריכים כסף רב לבנותו, על כן עשו הנחת אבן הפינה בקהל רב, והכריזו למכור את הנחת אבן הפינה. עד שגביר אחד קנה את זה בשק מלא זהובים, ואחר כך כיבד את המערשע הזה על שהוא יניח את האבן. ואמר לו המערשע שיבקש ממנו איזה דבר בשביל זה, הוא ביקש שיהיה לו בן כהמערשע. וענה לו המערשע שזה קשה מאוד ושיבקש דבר אחר. והוא התעקש דווקא בזה הדבר, ואמר לו המהרשע אם כן, כשתר אשתך תמות אתה, וכשתלד תמותי גם כן, ואני אקבל את הילד והגדלנו אצלי. והסכימו על זה, וכן הווה, ונתגדל אצל המהרשע ז"ל, והיה נסתר שלא ראו אצלו שום גדלות. ולפני פטירת המהרשע ציווה שהוא ימלא מקומו, וכן הווה. והרב הזה לא יצא לשום לוויה מחשובי העיר, והיה בעיני הקהל והוכיחו אותו על זה. ואמר להם, משמש כאשר ילב היה מראשי הקהל לקרע אותו, וכן הוה. ויצא הרב ונטע במפה על המיטה, וראו כולם איך המלאכי חבלה חטפו את הנפטר מהמיטה וכו'. ואמר להם, אם כן הוא החשובים שלכם, איך אתם רוצים שאלך ללערותם? ומאז הכירו כולם גדולתו שהוא ראוי להיות במקום אמרשה ז"ל. המעשה שסיפר בנו ז"ל בזמן הבעל שם טוב ז"ל שהיה מנגן, כלייזמר אחד, שהיה עיוור. והיה מנגן על החתונות, וזה היה פרנסתו. ואחר פטירתו נתוודאו שלא היה עיוור כלל, והיה לו לא עיניים טובות. ורק, כדי שלא יסתכל בנשים, עשה עצמו כל ימי חייו כעיוור, וכל העולם חשבו לעיוור. ועוד היה איש אחד, גביר גדול, שהיה קמצן גדול, שלא נתן אפילו פרוסת לחם לצדקה. והיה נבזה בעיני כולם בשביל זה. והיה אז אחד בעל צדקה גדול שהיה מחזיק כל העניים באכילה ושתייה וכל מחסורם. והנה כאשר נפטר גביר הנ"ל שכולם ביזו אותו מחמת קמצנותו, ולמחרת כשהלכו העניים לבעל צדקה הנ"ל שיפרנס, וענה להם שעכשיו אין לו מה ליתן להם, שהכל מה שנתן להם כל הזמן היה רק של זה הגביר הקמצן שמת, ולא רצה ליהנות מהכבוד שייתנו לו על נדיבות ליבו, ושהיה מצווה נקייה בלי פניות. לכן היה נותן את הצדקות לאיש הזה שיחלקם, ואותו חשבו כולם לקמצן גדול, ועכשיו שמת אין מי שייתן. ואז ידעו כולם גדולתו. ואמר בעל שם טוב ז"ל ששניהם המנגן העיוור הנ"ל, והגביר הקמצן הזה שניהם הם במדרגה אחת, וזכו למה שזכו אשרי להם. מעשה שסיפר רבנו ז"ל מהטנדה ורנדה, מלבוש של כומר. שפעם אחת היה רב אחד שהלך לקבץ נדבות עבור פדיון שבויים או הכנסת כלה יתומה. והיה צריך איזה מעות אדומים, הוא בא לגביר אחד וטבעו. ואמר לו הגביר, כאשר יש אצלו מלבוש של קומר שאם ילבש אותה וילך כל הרחובות של העיר לבוש כך, אז ייתן לו כל הכסף הנצרך לו לצדקה הנ"ל. והסכים על זה ועשה כך, ולקח ממנו הכסף הנצרך לצדקה. ואחר כך ביקש ממנו שייתן לו במתנה המלבוש הנ"ל, ונתן לו. וקודם פטירת הרב הניח צבא, שמזה המלבוש יעשו לו התכריכין, וכן עשו לו, ונשארה חתיכה קטנה מהרגל שלא הספיק המלבוש הזה, ועשו החתיכה מדבר אחר. ולאחר הרבה שנים, היה סיבה שהכריחו לפנות את קברו, ומצאו שכל הגוף היה שלם ולא שלטה בורימה, רימה, מלבד החתיכה קטנה של הרגל שלא היה מלובש מאותו המלבוש. המעשה הזה סיפר אחד מאנשי שלומנו, מורנו הרב רבי פנחס קיבליצר, בשם רבנו ז"ל. ואמר רבב רום ז"ל, אף על פי שלא שמע זאת מאביו, הרב רבנחמה מטוצ'ין ז"ל, אך כיוון שרבפנחס ז"ל סיפר זאת זה אמת. משאלים מרבב רום ז"ל לעניין שטות טבלי עולם הזה והתכלית. איש אחד שנחרץ משפטו וכבר נמסר לו, לפועל. ואדם נמסר למוצאים לפועל, והשוו אותו בעגליים סוסים עם התליין המוציא לפועל את המשפט. והאדם הנחרץ במשפט יודע כי אין כבר שום מנוס ומפלט ינצל מהמשפט ורואה איך העגליים הסוסים הולכים הלוך וקרוב למקום התלייה ואינם עומדים כהרף עין אפילו רגע אחד אינם עומדים וכל פסיעה הוא מתקרב למקום ההריגה רק שאין הוא יודע כמה זמן נשאעה הנסיעה למקום ההריגה אם שנה או יום או שעה ורק רואה שהוא הולך ומתקרב בוודאי ובוודאי אם היה רואה איזה משחק של צחוק בוודאי לא היה משים ליבו כן, אצל כל אדם, שכל אדם יודע שסוף כל סוף מוכרח למות. והשני סוסים הם היום והלילה, הרצים ושתים ופורחים, ואינם עומדים כאב פיין. רק הנחמה שלו, שאין יודע אם קרוב יומו, או עוד יש לו יותר לחיות. ועל כל פנים הולך וקרוב, על כן בוודאי צריך להיות לו במוחו להכין צדה לדרך. ולא יבלבלו בקמידס והשטותים של התאווה מלשכוח מלהכין את עצמו צדה לדרך. האיש האמת הצדיק רואה ומביט את העולם האנשים המלובשים בגשמיות וגופניות ובזה הם מבלים זמנם ויגיעם כמו למשל שחרצו משפט על אנשים ונתנו אותם בבור עמוק מוקף במחיצות ולא יכולים להביט אל העולם הערכב היפה ומזונתם שנותנים להם ומה שיוצא במי שופכים שיוצאים חוץ לעיר מהמותרות של פלטין המלך והם מחפשים ומוצאים שם חתיכות בשר קטנים, מעיים וכדומה אחד מצא חתיכה יותר גדולה, וזה מקנא את זה שהוא מצא חתיכה יותר קטנה, והוא מדוכא, מזה שיש לו חתיכה יותר גדולה. והצדיק מביט עליהם ברחמנות על זה, איך שהם מושפלים בזה, והם חושבים שאין יותר טוב מזה, ואין אמרועים וטועמים הטוב שיש בפלטין המלך. והצדיק מחפש עצות איך להוציאו מזה, ולהתאימו מטוב עדן התענוגים שיש, ושיכולים לזכות בזה העולם. לעניין הסכנה של זה העולם, למשל, כמו שעומדים במלחמה, והוא רואה שבכל פעם נופל עוד איש אצלו מהחיצים, עד שממש החיצים אצלו ממש, והם יודעים איך להמליט את עצמו, וממש אין בכוחו להחזיק החרב ללחום, מחמת פחד וחלישות דעת, שאז החיילים מחזקים זה את זה בלי ליפול, ולחזק עצמו, לעגן את עצמו, ולא לוותר לשונא שיבוא למבוקשו לגמרי. וכן צריך התעוררות מהסכנה שבזה העולם, שבכל פעם הבעל דבר תופס וכולי עד שנופלים. ואין עצה רק להחזיק את עצמו על כל פנים להגן על עצמו, לא להרפות ידיים ורגליים, ולאחוז כלי זין וללחום עמו ולא להכניע את עצמו תחת השונא שרוצה להכריתו משני עולמות חס ושלום. רק להחזיק נגדו ולהימלט ממנו מה שיכול. אמר מעתיק שמעתי מאנשי שלומנו ששמעו מרב אברום ז"ל בשם מוארנד ז"ל, ששאלו אותו בעניין הגאולה, איך יכול להיות הדבר שבזמן הדורות הקודמים, וכמו בדור רבנו הקדוש, לא באה הגאולה, ובדורות האחרונים אשר הולכים מטה מטה יבוא הגאולה. והסביר על פי משל שהיה בעולם כרך גדול, וסביבה חומה בצורה וחזקה עד להפליא. וכל המלאכים רצו לכובשיו והניחו כל כוחותיהם ותקוותם להפליא. ותקוותם נשאר מעל, כי כל החיילים שלהם, כל החיילים שלהם נפלו מהחיסים שזרקו משם. ואחר כך היה מלך אחד חכם מאוד שהלך סביב החוכמה והביט, ונדמה בדעתו שכעת ייקח כל הגיבורים מחלותיו, ויכו על החומה עד שיקבשנה. ועשה כן ונפלו כל חלותיו ונשאר רק הוא לבדו. הלך סביב החומה לראות מה פעל שם, וראה בחוכמתו שכעת, שכבר החומה מבפנים כולה זעזוע, רק מבחוץ לא ניכר. אפילו בזקנים וחולים וילדים יכבשוה. ועשה כן וקיבץ כל השאר נשים, ילדים וחולים מה שנשאר לו, והלך וכבש והרס החומה כליל. וכעת, מי כבש החומה? אם האחרונים החלושים, הלא אפילו יעבדו בכל כוחותם אלף אלפים שנה, לא היו עושים רושם. רק הכוח של הגיבורים הראשונים שזעזעו את החומה עד להריסה. ואם הראשונים הלא לא כבשו, רק האחרונים גמרו וכבשו, וכן הוא לעניין הגאולה. שהראשונים, כמו הצדיקי אמת ואנשיהם, כמו משה רבנו עליו השלום, ובשמעון בר יוחאי עליו השלום, מארי הקדוש, הבעל שם טוב, ורבנו הקדוש, שאר הצדיקים זרקו חיצים להנחה שסטרא אחא סמ"ם וסיעתו. וכרזיעזעו כל ככה סטרא אחת, שאפילו יהיה מי שיהיה מדורות האחרונים, יוכלו לכבוש את הסטרא אחא ולגמור הבירור שיבוא הגאולה. ובאמת זה המשל מועיל מאוד לעבודת השם בכל האופנים. בהתחזקות לעניין עבודת השם תפילה והתבודדות, ובעניין שבירות, תאוות ומידות. שאף על פי שזה כמה שנים, ועשה מה שעשה, ונדמה לו שעדיין לא פעל כלום, אף על פי כן יתחזק, ויתחזק לעשות את שלו עד שיגמור. וכן בעניין דרך ארץ, כמו שאמור חז"ל, שלושה דברים צריכים חיזוק. ודי לחכימה, כי המשל הנ"ל הוא לכל העניינים. אמר המעתיק שמעתי מהרב הגאון רב מרדכי מורה צדק דקהילת קודש סקלוב ששמע מאת בעל המחבר אברום ז"ל בעניין שאלת הגאולה הנ"ל שאלו אנו שכל דור ודור מתדלדל בתורה ועבודה ויראת שמיים ואיך תבוא הגאולה בימיהם שלא בא בדורות הראשונים שהיו צדיקים נוראים עובדי ה' באמת והשיב ז"ל בזה הלשון כי הלא קשה לכאורה על דברי חז"ל מסכת סוטה פרק ט מי שחרב את המקדש, בושו חברים, וכו', על, על, על, על מי נו להישען על אבינו שבשמיים. מי שחרב את המקדש, וכו', וכו', שערו חכימאי, וכו', על מי נו להישען, וכו', בעקבות נשיחה, וכו', על מי נו להישען, וכו'. וכי מה לנו בזה? כי הדרך הוא להודיע עצה, ואיזה עצה היא. והלוא זה אנו יודעים גם כן, כן על מי להישען, וכו'. אבל העניין כך, כי יש התערות עד אל אלה מאת השם ידבח ברחמנותו, כמובן בליקוטי מוהראן תורה ביתה אין שם, ויש את אהודא דלתתא מהעבודה שלנו, מתורה ויראת שמיים וכולי. ובאמת אנחנו בשר ודם הולכים בכל פעם מטה ומטה, וכל דור גרוע מהדור הקודם. אבל השם יתברך הולך בכל פעם גדול יותר, כי זה עיקר גדולתו. כי גדולה זה חסד, וכמובן בדברי החז"ל, וכמו שמובא בהשיחות שהשם יתברך מנהיג את העולם בכל פעם יותר יפה. ועל כן מספר במשניות האלו איך שהדורות הולכים ומתמעטים בעוונותינו הרבים. אבל העצה של עניין זה ההתערותא דלעילא, רחמנות השם יתברך הולך וגדול. ובפרט אדרבה, כל מה שהדור יותר גרוע, רחמנות יותר גדול וכולי ודאי לחכימה. ועל זה מסיים על מי לנו להישען. כי הלוא ההתערותא דלתתא שלנו הולך וקטן, על אבינו שבשמיים, על התערותא דלעילא של רחמנותו יתברך שהולך וגדול. וכל מה שיותר גרוע ויותר חולה, הרחמנות יותר גדולה לה. וכמו למשל שראה השם מטבח הרחמנות שעל העולם בימי דור המבול ושלח להם את נח. ואחר כך שלח את אברהם אבינו. ובמצרים שהיו במדרגת תחתונה במ"ט שערי טומאה, נכמרו אחמיו ושלח להם רועי נאמן, משה רבנו עליו השלום. ואחר כך בחורבן בית המקדש נכמרו אחמיו, שלח להם עזרא הסופר שראוי היה וכולי אלמלא משה קדמו. ובחורבן בית שני, דחם אירלן, העמיד לנו בוצין הקדיש הרב שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, אמן. ואחר כך התחיל ניצוץ משיח, הארי הקדוש, זכותו יגן עלינו, אמן. ואחר כך נכמרו רחמיו על הדורות שהולכים ומתמעטים, והעמיד את הבעל שם טוב הקדוש והחבריא. ואחר כך שהלכו ונתמעטו הלבבות עוד בימי רבנו, שהתחיל לו הבעל שם טוב לשקוע, נכמרו רחמי השם נטבח מאוד, ושלח את רבנו הקדוש, שכבר הכין עד משיח צדכנו. ובאמת שיהיו הדורות גרועים ושפלים מאוד, יחמרו חכמיו מאוד מאוד, וישלח לנו משיח צדקנו בעצמו, ויהיה גאולה שלמה במרב ימינו אמן. ובאמת זה עניין נפלא להתחזקות לגאולה פרטית של האדם בעצמו, לגאולת נפשו, וכן לגאולת גופו ורחמנותו. שאדם רואה שבכל פעם הולך מטה-מטה, ידע ויאמין שבכל מה שהוא עושה את שלו, לקרב את עצמו לאשר מטבח. ואין אור רואה חס ושלום תועלת, ואדרבה וכולי. אז זו הרחמנות של השם ידבר החלב יותר ויותר. עד שבאמת שלפעמים, כשהאדם בדיוטה התחתונה, אז רחמנות גדול, עד שמתחילת המחשבה וסוף המעשה קשורים זה בזה. וזהו עניין חצות, ועניין הלבנה כשהיא במיעוטה, שאין מיעוט יותר, אז דייקה נולדה מחדש. וכן גרעין שנתבלה באפר, אז דייקה יציץ יפרח. אין נקוטה לאחות אורחיים הלכה א' ודי לחכימה. נציג פירוש השומר אמת לעולם על פי משל ממוהרנת ז"ל. סיפר מוהרנת איך שבהתגברות המחלוקת שגבר השקר מאוד והצליח, והאמת מושלך כל כך ארצה, עד שכמעט אין להאמין בקיומו. וגם הכתוב מעיד על זה ותש אמת ארצה, וכל זה התעורר בקרבו. פעם בבוקר קודם התפילה עד שמחמת זה לא היה ביכולתו להתפלל כמו שצריכים להתפלל. וכן בכתות מוחין אלו התחיל להתפלל עד שהגיע לפסוקי דזימר, וכמעט שהיה לאחר ייאוש בתפילה זו לבוא בגדלות המוחין. אמנם כשהגיע להפסוק השומר אמת לעולם, פתאום זכה להתנוצצות, התרוממות המוחין ושמחה בליבו. הוא לעצמו הפסוק על פי משל, לדוכס אחד היה לו גן נפלא, שבו נמצאו וגדלו כל מיני חלקי הצומח שבעולם. לבד מין אחד, שחלפו שנים הרבה ולא נמצא באגן הזה מחמת שהוא יקר המציאות. עד שהגיע הזמן והשיג גרעין אחד ממין הצומח הזה והזריע אותו בגנו, ומחמת שהגרעין הזה היה יחיד, מיוחס, מיוחד בגנו, ודווקא על גרעין כמו הסכנה מאכפת ביותר עד שרואים אותו מגודל, הן מצד המכשירים לגידולו שצריכים להיות מכוונים בשעה שהוא צריך להם, ובמידה מצומצמת לא פחות ולא יותר. והן מצד הציפורים האורבים על גרעינים. ובכן, הפקיד על גרעין זה שומרי שעות מיוחדים שתמיד ישגיחו על גרעין זה בעין הפקיחה. לא יסירו עין מעליו אף רגע אחד. כי אם האמת העיקר המציאות ומושלך ארצה ועובר עליו מה שעובר, אבל אין לפחוד על האמת המשליך אמת ארצה והוא בעצמו השומר אמת לעולם. עיניו עליו תמיד. עדי אמת מארץ תצמח תגדל ותצליח ותעשה פרי, ושפת אמת תיכון לעד, ואחרי זה הייתה תפילתו תפילת צדיקים, בגילה רינד עיצה וחדווה. אחד התאונן לפני מוארנד ז"ל אודות עבודת השם, וניחם אותו בזה שאמר לו בזה הלשון, תסתכל, אני כבר יהודי עם זקן אפור, ואני עוד מתגעגע להיות יהודי כשר. עוד אמר, בימי הנעורים צריכים לעמול הרבה כדי שבימי הזקנה יהיו לפחות יהודי כשר פשוט.